Буковина, Москва У нього є двоє прибічних, вони як ті горили, ці ангели-охоронці, наче близнюки, навіть одяг схожий. Чорні футболки, а на них цитати з об'явлення святого Івана Богослова, надруковані Кирилицею. І вийшов кінь другий, червоний, а тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі, та щоб убивати один одного. І меч великий був даний йому. У другого близнюка цитата отака. І дало море мертвих, що в ньому. І смерть, і ад дали мертвих, що в них. І суджено їх згідно з їхніми вчинками. Ми маршурували два дні і дві ночі з короткими зупинками, і вони пильнували мене по черзі. Такий був наказ вижрена. Вийшов кінь другий червоний. Понурий служака, з ним і не поговориш. І взагалі нічого. Жодної користі. Зате, здало море мертвих, я витягнув трохи цікавого. От та затримка з походом Ксабраса до Надвіслянської республіки була навмисна. Виявляється, він чогось чекав. Якогось знаку. Якоїсь звістки від когось. Це було не через погоду. А що стосується Чернішевського, то думки розділилися. Дитятко кифор клянеться, що Владимир живий. Дитятко... Це отой полковник міських терористів, знайомий Ксавроса ще з часів облоги Кракова, знаменитий Курдупель, світлина якого в ті часи облетіла увесь світ. Тим часом Густав, також полковник, також польовий командир, також терорист, визнає слушність посмерцева, а це вже щось означає. Та насправді в це й так ніхто не вірить, чого й слід було сподіватися. Дало, море мертвих каже, що насправді це не втеча від авіаударів, що Вижрен просто скористався ситуацією, щоб знову відскочити й обдурити противника. Ми йдемо на північний схід, переважно лісом. Іноді вдалині видно села, дими з коменів, людську метушню. Нещодавно нас випадково зауважив хлопчина, який пас корів. Він лежав у траві з плеєром і в навушниках, не ворушився розвідники його не помітили. Я був упевнений, що Ксаврос накаже його розстріляти. Але ні. Вони навіть подарували йому кашкет. Дитина була щаслива. Дало море мертвих, пояснив мені очевидне. З цими людьми слід жити в дружбі. Це окуповується. Місцеве населення, якщо захоче, може бути дуже обтяжливою перешкодою. А крім того, тут майже за кожним стоїть якась боївка. В Євз майже немає такої нації – яка б не пишалася бодай однією підпільною армією. Із таких начебто незначних інцидентів виростають серйозні конфлікти. Один труп, другий. Багато не треба. Русські потім тільки спостерігають, як ми вирізаємо один одного. Дало море мертвих намагається бути приязним. Ми розмовляємо на марші цілими годинами. Ми розмовляємо польською, бо тут, у глибині Євз, росіянам не оплачують встановлення мовних мін. Він запитав, де я вивчив мову. Я сказав, що вдома. Сказав, що в бабусі з дідусем. Він лише посміхнувся. Котра еміграція, спитав він, мені аж дрож пробігла по спині. Що за фаталізм? Він цього не знає. Він цього не бачить. Він цього не може зрозуміти. Але яка ж глибина чорного фаталізму? Яка гримаса історії криється в цій посмішці і в цьому питанні. Мені стало гидко. «Я американець», – сказав я. Ієн Сміт, громадянин Сполучених Штатів Північної Америки. Дало море мертвих захихотів. «Іван Псута», – освідчив він, громадянин Російської Федерації. Я згадав про Сілестя. «Третє зречення Святого Петра», – подумав я. «Моя брехня та моя правда обертаються в чужих вухах проти мене». Моя бабуся з боку матері була з родини Снядецьких. Її чоловік мав прізвище Варда Мазовецький. Але я не поляк. Я ж це знаю. Знаю, бо відчуваю. Цікаво, що сказав би на таке твердження, дало море мертвих? Чи назвав би мене зрадником? Облаяв боягузом? Звідки в них, ота, непохитна впевненість у тому, що їхня кров вивищується над усіма іншими? Хоча насправді тяжіє, не прокляття. Що саме сказав тоді Келлі? Ти єдина наша людина, яка вже сьогодні вільно розуміє польською. Бляха сміта, тільки ногляню папери. Ти граний поляк. Ерго, Ксаврас. Причина була проста. Всі інші люди з WCN і з відповідною кваліфікацією, які знали польську та російську, всі вони вже їли криваву землю Євз. Той Варда, Варда, який втримався поруч із Вижрином найдовше, вистачило, що в лихомить він пішов справити нужду в кущі, і там уже його вцілив снайпер. Дірка в голові на виліт. Ніхто цього не очікував, не було готового заступника. А договір мережі з Вижрином закінчується через чотири місяці відсутності телевізійного обслуговування. Договір як договір. Ну бо ж до якого суду ми мали б звернутися в разі чого? Але він дав своє слово. Слово Ксавроса Вижрина. Ми це записали. І поки що воно коштує 250 мільйонів. Юридичний відділ WCN страшенно обурювався. Але правда полягає в тому, що якби всі угоди були врегульовані на основі слова «честі», без потреби писати грубезні, наче Біблія договори, то ті хлопці в костюмах, наче з цилофану, скоренько пішли б з турбами. Їм вигідна нечесність їхніх власних клієнтів. А чверть мільярда – це зовсім небагато, коли йдеться про ексклюзивність на найвідомішого терориста 20-го століття. Завдяки цьому в нас є десятки годин такого матеріалу, що нехай МДМ зі своїм невловимим сховається. Після цієї розмови з Квеллі я з тиждень сидів і переглядав по другому, третьому, четвертому разу «Ксаврас вижрен». Ксаврос вижрин. Ксаврас вижрин. Недарма я його не впізнав. На телебаченні – боги. На телебаченні – демони. Архангел Гавриїл спускається з небес. Френкі Бу. Реклама. Реклама. Грюкіт Мамута. Пан Президент захоплюється. Пан Президент посміхається. Тут повінь, там землетрус. Тут авіакатастрофа, там шестеро близнят, повсюди терористи, реклама, реклама, груди Фанні Келлі, інопланетяни завойовують землю, помолимося за їхні душі. Так народжується мистецтво агресивної епілепсії. Вони попадали в якісь підгірські ярузі. Сміт проспав 12 годин. Прокинувшись, зжер величезну порцію бігосу. Потім знову заснув. Вдруге, він прокинувся уже на світанку. Іін зв'язався з Нью-Йорком. У штаб-квартирі вже тратили терпець. Йому наказали негайно переслати якийсь матеріал, отож він витягнув ковпак. Пристрій був схожий на трохи завеликий кутастий шолом. Він облягав усю голову, залишаючи відкритим лише рот і підборіддя. Передню частину обличчя вкривала пластико-металева комашина-морда, яка виступала електронними щупальцями на понад 20 сантиметрів уперед. Збоку ковпак був схожий на найдавніші, уживані ще в часи більшовицької війни, примітивні версії портативних військових приладів нічного бачення. Спереду він нагадував голови роботів з коміксів початку ХХ століття.